Kapitel Nå hørte presten Pashur Immersen, som også var den ledende tilsynsmannen i Jehovas hus, hele tiden på Jeremia mens han profeterte disse ord. Pashur slo så profeten Jeremia og satte ham i den blokken som stod i den øvre benjamin som var i Jehovas hus. Men dagen etter skjedde det at Pashur slapp Jeremia løs fra blokken, og Jeremia sa nå til ham, Jehova har gitt deg navne, ikke pasjur, men gru runt omkring. For detta var Jehova har sagt. Se, jeg gjør dig til en gru for deg selv og for alle som elsker dig. og de skal sannelig falle for sine fienders sverd, men stine øyne ser på. Og hele juda skal jeg gi i Babylons konges hånd, og han skal i sannhet føre dem i landflyktige til Babylon og slå dem ihjel med sverdet.» og jeg vil overgi alt det som er samlet i denne byen, og alt den har frambrakt, og alle dens kostbare ting, og alle judakongenes skatter skal jeg gi i deres fienders hånd. Og de skal sannelig plyndre dem, og ta dem og føre dem til Babylon. Og du, Pashur, og alle som bor i ditt hus, dere skal gå i fangenskap, og til Babylon skal du komme, og der skal du dø, og der skal du bli begravet sammen med alle som elsker dig fordi du har profetert løgn for dem. Du har narret mig Jehova, slik at jeg ble narret. Du brukte din styrke mot meg, slik at du fikk overtake. Jeg ble til latter hele dagen. Alle spotte mig. For hver gang jeg taler, roper jeg høyt. Det er vold og herjing jeg roper ut om. For Jehovas ord ble for mig en årsak til hån og til spott hele dagen. Og jeg sa, jeg skal ikke nevne ham, og jeg skal ikke lenger tale i hans namn. Men i mitt hjerte ble det som en brennende ill, innestengt i mine ben, og jeg ble trett av å holde igjen, og jeg var ikke i stand til å utholde det. For jeg hørte mange tale ille om mig. Det var gru rundt omkring. Fortell, så vi kan fortelle om ham. Et hvert dødelig menneske som hilser mig med fred, de vokter på mig om kommer til å halte. Kanskje han blir narret, slik at vi kan få overtake over ham og ta hevn over ham? Men Jehova var med meg som en veldig mann som vekker retsel. Derfor skal nettopp de som forfølger meg snuble og ikke få overtake. De skal sannelig bli gjort grunnig til skamme, fordi de ikke kommer til å ha noen framgang. Deres ydmykelse, som varer til uavgrenset tid, blir ikke glemt. Men du, herstyrkenes Jehova, gransker den rettferdige. Du ser nyrene og hjertet. Måtte jeg se din hevn over dem, for det er for dig jeg har åpenbart min rettsak. Syng for Jehova, lovpris Jehova, for han har utfrid den fattiges sjel av ugjerningsmennshånd. «Forbannet være den dagen da jeg ble født! Måtte den dagen da min mor fødte meg ikke bli velsignet? Forbannet være den mann som brakte et godt budskap til min far i det han sa, «Det er født deg en sønn, en gutt!» Han fikk ham visselig til å fryde seg. Og nettopp den mannen skal bli lik byer som Jehova har omstyrtet uten at han har følt beklagelse. Og han skal høre et skrik om morgenen og et alarmsignal ved middagstid. Hvorfor lot han meg ikke bare dø i mors liv, så min mor for mig kunne bli mitt gravsted, og hennes mors liv være svanger til uavgrenset tid? Hvorfor er jeg kommet ut av mors liv for å se hardt arbeid og sorg, og for at mine dager skulle få sin ende i skam?